Альфред Бестер – Зникнення Це була не остання війна, і не війна за припинення воїн. Її називали війною за американську мрію. Генерал Карпентер першим висловив цю фразу і постійно її повторював. Бувають бойові генерали, незамінні для армії, генерали-політики, незамінні для уряду і генерали зі зв'язків з громадськістю, незамінні для ведення війни. Генерал Карпентер був неперевершеним фахівцем зі зв'язків з громадськістю. Відвертий і рішучий, він мав ідеали такі ж високі і зрозумілі, як девізи, що їх пишуть на грошах. В очах американців він уособлював армію і уряд, був міцною правицею нації, її щитом і мечем. Його ідеалом була американська мрія. «Ми б'ємося не за гроші, владу чи світове панування», промовляв генерал на прийомі асоціацій ЗМІ. Ми б'ємося виключно за американську мрію, казав він, 137-му Конгресу. Наша мета не агресія і не поневолення народів, виголошував він на щорічному урочистому обіді офіцерів у Вест-Пойнті. Ми воюємо за сутність цивілізації, промовляв він у домі саперів у Сан-Франциско. Ми боремося за ідеали цивілізації, за культуру, поезію, за те єдине, що варто зберегти, казав він на Чиказькому фестивалі зерна. Це війна за виживання, казав він. Ми б'ємося не за себе, а за свої мрії. За те найкраще в житті, що не повинно зникнути з лиця землі. І Америка билася. Генерал Карпентер зажадав 100 мільйонів чоловік. В армію призвали 100 мільйонів. Генерал зажадав 10 тисяч водневих бомб. 10 тисяч бомб скинули куди треба. Ворог також скинув 10 тисяч таких бомб і зруйнував цим більшість американських міст. «Укриємося від цієї орди варварів під землею», – вирішив генерал. «Дайте мені тисячу інженерів». Країна видала тисячу інженерів, і під руїнами з'явилася сотня підземних міст. «Дайте мені 500 фахівців з санітарії, 300 фахівців з управління транспортом, 200 – з очистки повітря, 100 фахівців з управління містами, 1000 зв'язківців, 700 – спеціалістів з підбору персоналу». Список експертів, що їх потребував генерал Карпентер, не мав кінця – і Америка не знала, де їх брати. «Ми повинні стати нацією фахівців», – дав знати генерал Національної асоціації американських університетів. Кожен чоловік і кожна жінка мають бути інструментом для виконання конкретної роботи, загартованим і відточеним освітою і навчанням, які ви їм даєте. Тільки так ми переможемо у битві за американську мрію». «Ми мріємо, – сказав генерал Карпентер на урочистому прийомі на Уолл-стріт, – про те ж, про що мріяли вельможні афінські греки і благородні римські… римляни. Ми мріємо про найкраще в житті, про музику і живопис, поезію і культуру, гроші, лише засіб, який ми використовуємо у нашій боротьбі». Уолл-стріт аплодував. Генерал Карпентер зажадав 150 мільярдів доларів, півтори тисячі амбітних менеджерів-ентузіастів – Три тисячі розбитних експертів з мінералогії, петрології, масового виробництва, хімічної зброї і організації повітряного транспорту. Їх було знайдено. Країна працювала на високих обертах. Варто було генералові лише натиснути кнопку, і потрібний фахівець з'являвся. У березні 2112 року нашої ери війна досягла кульмінації. І доля американської мрії вирішувалася не на одному із семи фронтів, де мільйони людей сходилися у запеклих битвах, не в одній із штаб-квартир чи столиць воюючих країн, не в промислових центрах, які вивергали зброю і припаси, а у Палаті Т – шпиталю армії Сполучених Штатів, що ховався у 100 метрах під тим місцем, де колись був Сент-Олбанс, штат Нью-Йорк. Палата Т була таємницею Сент-Олбанса. Як і в кожному армійському шпиталі, Палати в Сент-Олбанці були відведені кожне для певного типу ураження. Всіх, кому ампутували праву руку, збирали в одній палаті, кому відняли ліву – в іншій. Радіаційні опіки, поранення голови, видалені внутрішні, вторинне отруєння гамма променями і так далі. Для всього цього структура шпиталю передбачала своє відділення. Медична служба Збройних сил визначила 19 класів бойових поранень, що включали усі можливі ушкодження розуму і тіла. Вони позначалися буквами від «А» до «С». Що ж тоді було у палаті «Т»? Цього не знав ніхто. Вхід туди був надійно зачинений. Відвідувачі не могли туди потрапити, пацієнти не могли звідти вийти. Лікарі заходили і виходили. Спантеличені виразені на їх обличчях давали життя – найнеймовірнішим припущенням, проте нічого не роз'яснювали. Медсестер, що доглядали пацієнтів у палаті Т, завзято розпитували, але ті не прихопились ані словом. Інформація була часткова, суперечлива і незадовільна. Прибиральниця твердила, що заходила туди підмести і що там нікого не було. Два десятка ліжок і більше нічого. Чи хтось на них спав? Так. Ліжка були зім'яті, принаймні деякі з них чи були якісь ознаки того, що в палаті хтось жив. О, так, особисті речі на столиках і все таке, що правда все трохи припало пилом, неначе наче їх довго не брали до рук. Люди вирішили, що це палата для шпигунів привидів. Але черговий санітар розповів, що проходячи вночі повз замкнені двері палати, він чув якісь співи. Які ще що співи? Щось не по-нашому. На якій мові? Санітар не був певен. Один рядок звучав на зразок, наче «Гай, де я на всіх і тур». Люди в запалі вирішили, що це палата для шпигунів-прибульців. Завдяки допомозі кухонного персоналу Сент-Олбансі дослідили таці з їжею. 24 таці заносили до палати Т тричі на день, 24 ж і виносили звідти. Іноді порожніми, але здебільшого їх ніхто не тракався. Люди підлили масла у вогонь, вирішивши, Нібито Палата те, то таємний клуб, де пиячили ледері і шахраї з персоналу. Гай, де я на всіх і тур, тому свідок. Коли доходить до пліток, то шпиталь без зусиль може лишити позаду гурток-вишивальниць невеликого містечка. До того ж хворі легко збуджуються через дрібниці. Лише за три місяці кволі чутки обернулися справжньою бурею. У січні 2112-го Сент-Олбанс був добре організованим, Зразковим шпиталем. На початок березня шпиталь вирував так, що психологічний неспокій потрапив у офіційні звіти. Показники видужень впали, побільшало симуляцій та дрібних порушень, спалахували заколоти. Персонал перетрусили, але це не допомогло. Через палату Т бунтували пацієнти. Персонал перетрусили знову, тоді ще раз, але хвилювання не вщухало. Нарешті чутки прийшли офіційними каналами і лягли на стіл генералові Карпентеру. «У нашій битві за американську мрію, – сказав він, – ми не повинні забувати тих, хто вже пролив за неї свою кров. Прийшліть мені фахівця з управління шпиталів». Фахівець прибув, але нічого не зміг вдіяти, щоб заспокоїти Сент-Олбанс. Генерал Карпентер прочитав звіт і позбавив його звання. «Співчуття, – сказав генерал, – це найперша складова цивілізації. Прийшліть мені головного хірурга. Головний хірург прибув, але не зміг покласти край шаленству в Сент-Олбанці. Тож генерал Карпентер натомість поклав край його кар'єрі. Однак цього разу в офіційних донесеннях з'явилася згадка про палату Т. Пришліть мені, сказав генерал, фахівця з палати Т. Із сент Олбанса прибув лікар, капітан Ецель Дімок. Це був жахливий і вже лисий молодик, що лише три роки, як закінчив медичну школу, але мав репутацію хорошого фахівця із психотерапії. Генерал Карпентер мав слабкість до фахівців. Йому сподобався Дімок. Дімок вже обожнював генерала, як захисника культури, для розуміння якої, щоправда, він був занадто вузько направленим спеціалістом, але плодами якої все одно збирався насладитися після перемоги. «Послухайте, Дімок! – почав генерал. – ми всі зараз інструменти, загартовані і відточені для конкретної справи. Вам відомий наш девіз – своя робота для кожного і кожен для своєї роботи. У палаті те хтось явно не займається своєю роботою, і ми повинні його викинути. Перш за все, розкажіть мені, що в біса таке ця палата Т?» Дімок затинався і бурмотів. Проте все ж зміг пояснити, що це відділення для випадків особливих бойових уражень, то у вас там б'є пацієнти? Так точно, 10 жінок і 14 чоловіків. Карпентер помахав пачкою рапортів. Тут сказано, що у палаті Т у Сент-Олбанці нікого немає. Дімок обурено запевнив генерала, що це не так. Добре, Дімок. Тож у вас там 24 поранені. Їх справа видужувати. Ваша справа допомогти їм. То чого ж той шпиталь ніяк не заспокоїться грець йому? Ну, пане, ймовірно через те, що ми тримаємо їх замкненими. Ви тримаєте палату Т замкненою? Так точно. Чому? Щоб утримати пацієнтів генерале. Утримати? Що ви маєте на увазі? Вони що, намагаються втекти? Буйні вони чи що? Ніяк ні не буйні. Дімок, мені не подобається, як ви до цього ставитесь. Ви нехай вам ухиляєтесь і хитруєте. А ще мені знаєте, що не подобається? Це є ваш клас Т. Я звертався до спеціаліста з ведення картотек медичного корпусу. Немає ніякого класу Т. Що ви там задумали у своєму Сент-Олбанці? Ну, пан генерал, ми самі придумали клас Т, бо вони... Ці випадки особливі, пане генерал. Ми не знаємо, що з ними робити і як їх лікувати. Ми намагалися це замовчати, поки не розробимо план дій. Адже такого ще не було в генерала Карпентер. Ніколи. Дімок-фахівець взяв гору над Дімоком-підлеглим. Це ж сенсація, боже, та це змінить історію медицини. Це, бодай, йому найзначніше відкриття усіх часів. Що, дімок, конкретніше? Ну, у них шок. Затьмарення свідомості. Майже кататонія. Дуже слабке дихання. Ледь чутний пульс. Ніякої реакції на подразники. Я бачив тисячі таких випадків. Буркнув Карпентер. Що тут такого? Так точно. Поки що опис підпадає під клас Q чи R. Але є дещо незвичайне. Вони не їдять і не сплять. Зовсім? Деякі з них – зовсім. Чого ж вони не помирають? Ми не знаємо. У них порушений метаболічний цикл, точніше, його анаболічна фаза. Катаболізм у нормі. Іншими словами, пане генерал, вони нічого не їдять, але відходи травлення продовжують виділятися. Їх організми виводять токсини і відновлюють старі тканини. Але вони не сплять. Бог знає, як їм це вдається. Це просто диво. І тому ви їх замкнули? Хочете сказати, підозрюєте, що вони тікають, щоб вкрасти їжі і подрімати десь? Ніяк ні, нерішучий відмовив Дімок. Я не знаю, як вам сказати, генерал Карпентер. Я... Ми зачиняємо, бо... Це справжня загадка. Вони, знаєте, зникають. Що, кажете, вони роблять? Зникають, пане. Щезають прямо на очах. Містика якась. Так і є, пане. От сидять вони на ліжку або стоять поруч. Зараз ви їх бачите, а наступної миті – ні. Іноді у палаті те дві дюжини людей. Іноді нікого немає. Вони зникають і з'являються знов, коли їм заманеться. Ось чому ми замкнули палату генерала Карпентер. За всю історію воїн і поранень, отриманих у бою, не траплялося нічого подібного. І ми не знаємо, як дати цю раду. «Прийшліть до мене трьох із них», – сказав генерал Карпентер. Натан Райлі з'їв грінки по-французьки з яйцями Бенедикт, випив дві кварти темного Елю, викурив сигару Джон Дрю, благородно відригнув і підвівся за столу. Він злегка кивнув Джиму джентльмену Корбету, а той перервав розмову з Джимом Діамантом Бреді і підійшов до нього біля каси. «Хто, по-твоєму, стане чемпіоном цього року, Нат?» – поцікавився джентльмен Джим. «Доджерс», – відповів Натан Райлі. «У них же нема кому подавати. У них є Снайдер, Ф'юріло і Кампанелла. Вони і візьмуть приз цього року, Джим». Бійся б заклад, вони гарантують собі чемпіонство раніше, ніж це робив будь-хто у минулому. Скажімо, ще до 13 вересня. Запиши, побачиш, чи я мав рацію». «Ти завжди маєш рацію», – сказав Корбет. Райлі посміхнувся, розплатився, неквапно вийшов на вулицю і сів у екіпаж до Медісон-Сквер-Гарден. Він вийшов на розі 50-ї і 8 авеню і попрямував сходами на городу букмекерської контори, що знаходилася над радіомайстернею. Букмекер подивився на нього, видобув конверт і відрахував 15 тисяч доларів. Рокі Марчіано переміг Роланда Дастарца Старца технічним нокаутом у 11-му раунді, мовив він. «Як вам вдається вгадувати так точно над?» «Я цим на життя заробляю», – посміхнувся Райлі. «Ви приймаєте ставки на вибори?» «Ейзенхауер 12 до 5, Стівенсон, ну, Едлая до уваги не беремо». Райлі поклав 20 тисяч доларів на стіл. «Ставлю на Айка, запиши на мене». Він вийшов з контори і відправився у свої апартаменти в Уолдорфі, де на нього з нетерпінням чекав високий, стрункий молодик. О, так, сказав Натан Райлі. Ви Форд, чи не так? Гарольд Форд? Генрі Форд, пане Райлі. І ви потребуєте інвестицій для тієї машини з вашої велосипедної майстерні. Як вона зветься? Я називаю її Іпсімобілем, пане Райлі. Хм, щось звучить не дуже. Чому б вам не назвати її, скажімо, автомобілем? Чудова пропозиція, пане Райлі, я так і зроблю. Ви подобаєтесь мені, Генрі. «Ви молодий, енергійний, швидко просуваєтесь. Я вірю у ваше майбутнє і у ваш автомобіль. Я вкладу 200 тисяч доларів у вашу справу». Райлі виписав чек і провів Генрі Форда до дверей. Він кинув погляд на годинник і раптом відчув потребу повернутися назад і ще раз там роздернутися. Він увійшов у спальню, роздягнувся, натягнув сіру сорочку і широкі штани. На кишені сорочки великими синіми літрами було написано ш а він подивився на двері спальні і зник. Він знову з'явився вже в палаті Т, шпиталю армії Сполучених Штатів у сент Олбенсі, ставши поруч із одним з 24 ліжок, що стояли рядком уздовж стін довгої, сталево-сірої казарми. Не встиг він набрати в груди повітря, як його схопили три пари рук. Перш ніж він зміг чинити опір, йому пневмошприцем вкололи півтора кубики тіоморфату натрію, і він упав як підкошений. Готова, сказав хтось. Почекайте, сказав інший голос. Генералу Карпентеру потрібні троє. Після того, як Марк Юні Бруд покинув її ложе, Лела Мачан плеснула в долоні. Рабині, що увійшли до кімнати, підготували їй ванну. Вона омилась, одяглася, намастилась ароматичними оліями, поснізла інжиром зі смірні з червоними апельсинами і запилася сльозами хрестовими з графину. Тоді вона запалила сигарету і наказала подати паланкін. Біля воріти її будинку, як завжди, стояв натовп її прихильників з 12-го легіону. Два центуріони відсторонили носильників і понесли її на своїх дужих плечах. Лела Мачан посміхнулася. Молодий парубок у сапфірово-блакитному плащі метнувся крізь натовп і підбіг до неї. У його руці блиснув ніж. Лела приготувалася хоробро зустріти смерть. «Повелителько!» крикнув він. «Пані Лела!» Він розрізав ліве передпліччя, і багряна кров пролилася на її одежу. «Це кров найменше, що я можу дати тобі!» вигукнув він. Лела ніжно торкнулася його лоба. «Дурненький!» прошепотіла вона. «Навіщо ти це зробив?» «Із любові до тебе, пані!» «Я прийму тебе сьогодні о дев'ятій!» прошепотіла Лела. Він зачаровано подивився на неї, і вона засміялась. «Обіцяю тобі! Як тебе звуть, красунчику? «Бен-гур! Сьогодні о дев'ятій. Бен-гур!» Паланкін рухався далі. Перед форумом Юлій Цезарь гаряче сперечався з Марком Антонієм. Коли він побачив Паланкін, Торвучко підійшов до Центуріонів, і ті одразу спинились. Цезар відхилив занавіски і пильно подивився на Лелу. Вона відповіла холодним поглядом. Обличчя Цезаря нервово смикнулось. «Чому?» – хрипло спитав він. Я просив, благав, давав хабарі, ридав у розпачі, але ти не можеш мені пробачити. Чому, Лела, чому? Пам'ятаєш, Боадицію? – стиха спитала Лела. Боадицію? Королеву Бриттів? О, боги, Лела, хіба може вона стати на заваді нашій любові? Я не кохав Боадицію, я лише переміг її в битві і вбив її Цезарю. Вона отруїлася, Лела. Вона була моєю матір'ю Цезарю, Раптом Лела показала на нього пальцем «О, вбивце! Тебе буде покарано! Стережись, березневих ід, цезарю!» Цезар із жахом відсохнувся. З натовпу прихильників, що так тісно обступав Лелу, залунали схвальні вигуки. Під зливою строяндових і фіалкових пелюсток вона попрямувала далі через форум до храму Вести, де залишила своїх обожнювачів і увійшла у священний храм. Вона стала на коліна перед вівторем. Розпівала молитву, кинула пучку Фіміаму на вогонь і роздяглась. Вона окинула поглядом відображення свого прекрасного тіла у сріблому дзеркалі і відчула короткий напад туги за домом. Вона одягла сіру сорочку і штани. На кишені сорочки було написано «Ш-А-С-Ш». Подивившись на вівтар, вона усміхнулася і зникла. Вона з'явилась знову вже в палаті Т, шпиталю армії Сполучених Штатів де півтори кубики тіоморфату натрію, колоті під шкіру пневмошприцем, миттєво звалили її з ніг. «Це вже двоє», – сказав хтось, – «залишився один». Джордж Ханмер узяв драматичну паузу і обвів поглядом лави противників. А тоді перевів погляд на спікера, котрий сидів на мішку вовни і на срібний жезел, що лежав на багряній подушці перед його кріслом. Увесь парламент, заворожений ханмеровою запальною промовою, затамував подих, чекаючи продовження. «Це все, що я можу сказати», – промовив ханмер нарешті. Від хвилювання йому прихопило голос, обличчя його було блідим і невблаганним. «Я битимуся за цей біль на всіх плацдармах. Я битимуся у великих містах і в малих, у селах і просто в полі. Я відстоюватиму цей біль до скону і з божою поміччю робитиму це і після смерті». Вимога це чи прохання? Нехай вирішує совість шановних джентльменів. Але в одному я рішуче впевнений. Суецький канал має належати Англії. Хан Мерсів Палата вибухнула. Під оплески і схвальні вигуки він пішов у кімнату для голосування. І по дорозі Гледстоун, Каннінг і Піл зупиняли його, щоб потиснути руку. Лорд Пальмерсон змірив його холодним поглядом але тут, відштовхнувши старого в бік, підскочив дізраїлі. Він був просто в захваті. «Перекусимо у Татерсола», – сказав Дізі. «Машина чекає на вулиці». Леді Біконфілд чекала їх у Роллс-Ройсі біля парламенту. Вона приколола квітку первоцвіту, лацкана піджака Дізі, і ніжно поплескала Ханмера по щоці. «Джорджі, ти пройшов довгий шлях від того школяра, що колись задирався з Дізі», – сказала вона. Ханмер засміявся. Дізі завів «Гаудиамус і Гітур», і Ханмер разом із ним співав давній учнівський гімн, аж поки вони не під'їхали до Татерсола. Там Дізі замовив Гінес і ребра на грилі, а Ханмер тим часом пішов перевдягнутися у клуб на горі. Чомусь йому заманулося повернутися назад, кинути останній погляд. Можливо, він не бажав поривати з минулим повністю. Він звільнився від сюртука, нанкового жилета, крапчастих штанів, начищених шнурованих чобіт і спіднього. Він одяг сіру сорочку зі штанями і зник. Він знову з'явився вже в палаті Те, шпиталю Сент-Олбансі, де півтора кубики тіоморфату натрію позбавили його свідомості. «Є третій», – сказав хтось, – «везіть їх до Карпентера». Отож, усіх трьох – рядового першого класу Натана Райлі, майстер-сержанта Лелу Мачан – і капрала Джорджа Ханмера привели у кабінет генерала Карпентера. Вдягнені у піжами шпиталю, вони сиділи за від тіоморфату. З кабінету прибрали все зайве, і він увесь аж сяяв сліпучим світлом. Тут зібралися фахівці з розвідки, контррозвідки, служби безпеки і Центрального розвідувального управління. Капітан Ецель Дімок зригнувся, побачивши сталеві обличчя цих людей, що чекали на його пацієнтів і на нього самого. Генерал Карпентер похмуро всміхнувся. «Ви не думали, що ми можемо і не купитися на вашу казочку про зникнення, га, Дімок?» «Пане генерал, я теж фахівець Дімок. Я вам все поясню на пальцях. Війна йде погано. Дуже погано. У нас було кілька витоків інформації. Гармидер у Сент-Олбанці певним чином вказує на вас. «Але ж вони справді зникають, пане, я...» «Мої люди хочуть поговорити з вами і вашими пацієнтами про ці зникнення, Дімок. Почнуть вони з вас!» Фахівці обробили Дімока, розм'якшивши і вивільнивши його підсвідомість, заблокувавши його супер-его. Вони використали усі описані види сироватки правди і усі методи фізичного і психологічного тиску. Дімок вирощав, його тричі підводили до межі, де він мав зламатися, але ламатися було нічому. «Нехай трохи помаринується, сказав Карпентер. Тепер беріться за пацієнтів. Виявилося, що фахівці не дуже охочі витискати відповіді з хворих. «Заради Бога, не церемоньтеся, заревів Карпентер. «Ми ж воюємо за цивілізацію! Ми маємо захистити свої ідеали і заплатимо будь-яку ціну! Давайте!» Фахівці з розвідки, контррозвідки, служби безпеки і ЦРУ взялися до справи. Рядовий першого класу Натан Райлі, майстер-сержант Лела Мачан – і капрал Джордж Ханмер зникли, як вогник задутої свічки. Щойно їх силою садили на стільці, а наступної миті їх вже не було. Фахівці пороз'являли роти. Генерал Карпентер повівся як джентльмен. Він підійшов до Дімока. «Капітане Дімок, я прошу у вас пробачення». Полковнику Дімок, вам присвоєно нове звання за дуже важливе відкриття. Тільки що воно в біса значить? Для початку треба перевіритися самим».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 Запис здійснено для сайту гуртом.ком